Ekonomia soziala definitzen entsatzattzeko berdintasun soziala eta aktibitate ekonomikoa tartzen dituzten erakunde pribatok dira izan diitaizke elkarteteak, kooperatibaak, fundazioak, Elburoriak gauzatzen aldira diru irabaziak banatzeko maneran, kolektiboren onerako, erabia, erabakien hartzeko manera demokratikoan adibidez ere bai. Elkartasunezko prinsipioak sustatzen dituzten enpresak ere zaiten aldira, bidezko merkataritza adibide bat da. Frantziako ekonomiaren euneko amaga, Europak bat asunako empleguaren euneko sei kakots zazpia, Ikerrelizalde definizio aski malgua dugu hor, baina zuek zergatik uh, sail hori lehenesten duzu Bai, uh, bera, zergatik uh, lehenesten duzu ez da, lehenesten duzula. Iruitzen zaigu uh, uh, gaur egun uh, abian den uh, ba, eredu uh, ekonomikoa ez dela baita ezpada egokia. Nun uh, bat duzun enpresetana, Uh, nagusi bat, eta nagusi horrek ditu uh, erabaki guztiak hartzen, eta langileekiko uh, hala, ez du horako uh, zerarik ematen. Beraz gu pentsatzen duguna, Eredu hori aldatu uh, egin behar dela, eta bergirela lotu uh, gehiago uh, elkartasun uh, bati, bai uh, enpresak sortzearen uh, momentuan, eh, uh, erabakiak partekatuak izan zen eta enpresetan ari diren lagun guztiak horren parte uh, sentitzea, iruditzen zaigu horrek uh, ba, ba gogo gehiago ematen duela uh, bakotxari enpresa horietan, uh, Uh, uh, egin ekarpena egiteko eta bestalde batetik ere iruditzen zaigu gero eta behar uh, sozial geio badela eta oiei uh, atera bide bat eman behar uh, dela ere bai. Begaz, nik izango nuke bi arrazoen horien gatik... Uh, iruditzen zaigu edo hendaian arigira lan hau aurreraematen, baina ez dira bakarrik eramatenari, eh, endaia haintindari edo aintinean ezarri da baina go lapurdiko irigunearekin batera arigirara uh, proiektu hau uh, edo proiektu hauek uh, haintzinat uh, eramaten. Mm -hmm. e, sailori e, obestean bestean edo zaori sustatzean, Baina lan gabeziaren kontrako erremedio bat e, atxe gogoa? Uh, ez dakit erremedioa, baina bai naikeria gainerat esango uh, nunge emplegu uh, duinak uh, sortzeko naikeria. Eta, e, ba, haipatu dituzuen e, razoingustien gatik, eta esan dituztenengatik. gatik, e, gu elburua dugu enplehu duinak sortzea, e, aktivitateak sortzea, eta hori e, egin nahi dutenei e, laguntza, halik eta laguntza handiena ekartzea. E, Euskal Herrian, bate idea horretan, e, kooperatiben kultura bat edo badela erraiten alda, hala ere, ekonomia sozial eta solidarioak ze pizudu, sektorek ze pizudu e, gaur egun, e, aipatzen ditugun, hiru e, ere muetan, e, autonomia ekidegoan, afarro garaian eta akitanean? Bo, akitanean uste dut, e, ze makiak eman dituzuela, uste dut estatu frantsesean diren... Berdintzuak direla, Ni nabarmenduko nuke hala ere gure partai den artean badela konfeko eta anel? Eta beziki konfekop, konfekopen baitan Mondragon, Mondragon taldea baitako hortan uztartua beraz esango nuke pizu handiko eragile bat dugula hor eta hanel ere azpimarratzekoaz eta azken boladan Uh, handitzen ari elkarte bat da, uh, eta Nafarroan ere, uh, bat duena pizu bat, eta pasaden irailaen hogeita bian uh, Nafarroko presidenteak, eh, lehen dakariak usue barkosek uh, bildu, uh, fe, bildu edo jasogintuen uh, Nafarroko parlamentuan, eta beraiek ere uh, lentasunezko uh, politiketan eman dute ekonomia soziala. Hunez honen proiektu han eh, beraz gune desberdineetako enpresan arteko sarea indartzea gaitasun eta baliabiden tukaketa aipatzen da gaur egun badira loturak elkarte desberdineoren artean. Be oraintzet uh, hasi gira lani aneme a une bai hemen Eguakitanako polo ekonomikoa anel eta konfekopen artean harremana, deia pausatu zuten e, proiektu, proiektu bat, edo edo zinatera zuten proiektu bat ekonomia sozialaren e, inguruan. Eta nahi badut zuen, e, orain, e, orain plantan e, emanen dugun proiektu hau, da horren ondorioa, beraz, haien artean harremanak e, baziren, eta harreman noien ondorioa zuzena da, gaur egun pausatzen dugun Proiektua, eta esango nuke duen berezitasuna entzineko proiektuari buruz, da horren goan nahi direla plantan eman uh, proiektuak, edo proiektuak gogoetatu eta proiektu oiek uh, lurralde bako txean, uh, be aktivitate baten bitartez, aktivitate bat sortzea, horren uh, ba uh, garatzeko. Endaiako ekonomia sozialarako fromakuntza zentrua proiektua aipagai asteazken ontako goizberin Iker Elizalde endaiako haute txia guri gomita Iker Elizalde, ara salatu dugu eskola baten sortzea dela proiektua Eskola horrek ze, ze itxura izanen du? Ebe justuki hori da ez ari girena ...partaiden artean. E, nik esango nuke hori... ...ondorio bat izango dela... ...eramaten ari giren... edo eramango dugun... ...lanaren ondorio bat. E, noski, guk zeatik... ...formakuntza horren... ...zean sartu gira, iruritzen zaikulako... ...badela utxune bat. Eta utxune hori... ...betetzea aldera... Uh, ongi ikusiko ginuke uh, eskola horren uh, sortzea eta plantan emaitea. Mm. Hori uh, alde batetik, uh, kokatzen baitu ere proiektu hau uh, ba, bihar, zena edo bimia mazazpiko urtarrilaren lenean, sortuko den Euskal Herri elkargoaren baitan, uh, pentsatzen baitu Ba, Euskal, Herri, Euskal Herri mailan edo ipar Euskal Herrian, ekonomia sozialak berko duela berelekoa izan, eta lan lerro bat izan berko duela Euskal Herri elkarguaren baitan. Hori aldeatetik eta beste alde batetik, Uh, iruditzen zaigu, uh, beharrezkoa izanen dela, nahi bat duhu hori, uh, hori edatu, hori garatu, ebe uh, hortan sartuko, sartu uh, nahiko dutenek uh, formatuak izatea behar, behar den moduan. Eurakitzen dugu proiektua astapenetan dela, oino? Hala ere, bat duzu pentsatua denbora muga bat edo eskola hori plantan ezartzeko? Be denbora muga, denbora muga proiektuaren... Uh, Bizi iraupen horrek ematen digu, eh? gaur astengira, gira, hasiko gira detektatzen zein formakuntza mota izan behar duten, gero definitzeke dagoena da, ea leku fiziko bat izan den edo sare baten bitartez eh, egin den den. Eh? Baina hogeita marriabete ditugu, Eskola horren plantan emaiteko eh, aintinean emannen dituun proiektuak plantan emaiteko tokian toki eh, eta eh, dugun sarea eh, eh, garatu eta handitu. zehaken finean eh, inportantena izanen da enportanteena eh, edo lerro importante bat izanen da, ekonomia sozialan ari diren eh, eragile horiek sare horren eh, kide eh, biakatzea. Nori zuzendua, izan entzai eskola, gazter bakkarrik, edo bo, norabidez kanbiatzen duen persoona bati, lan norabidez? Ebe, e, edo zeini, esango nuke edo zeini, norabidez aldatzen duen norbai, gazte bati, izan ten alda ere, e, ba, bere pres, empresa eredua aldatu nahi duen e, empresalari e, bati, e, Gaur egun e, estatus batekin ari den empresalari bat, aurre ikusten du edo pensatzen aldut e, behar ba aldatzen badut e, kudeatzeko e, niren presa kudeatzeko manera horrek e, onurak ekartzen aldizkigu eta horretan guk be, insistituko dugu e, airaztaperetan aipatzen duen e, eredu gaur egun estitzen duen den eredua zaigu, agortua dela eta beste eredu mota bat Uh, ja einige shit dena eh? me, me behar dela me behardela gehiogaratu eta horreri leintasuna eman. Hmm. Eh, zuen proiektoak Poctefa autagaitzetan eh, sartu zen Espainia, Frantzia eta Andorrakoak estatuen eh, arteko proiektuak bultzatzen dituen Europak programa da hori, eh, Poctefa zimpliki eraiteko eh, eh, eta os, ostionen jan du zure Anel Nafajoako Eh, Elkartea, autonomia erkideuko konfekope, eta bestalde bada zeinanzeko enplegu eremu batzordea, partaide guzi horien artean nola banatzen da zeinetan engaiatu da partaide bakoitza? Uh, zeinetan, uh, atal ez atala, formakuntza atala zeinanzeko uh, uh, egoakitainako poloekonomikoak hartuko du uh, bere gaina, Uh, gero uh, konfe kop bereziki enpresen ber hartzeari uh, ekingo dio eta anelek, anzet, da uh, koordinatzailea. Eta endaiako herria, hortan uh, duen papera, paper garrantzitsua da, zenta uh, izendatu dugu uh, gure artean, experimentazio herri gisa. Donk, uh, esan nahi du, hort uh, Hor, gogoetatuko ditugun uh, proiektuak uh, endaian experimentatuak izan dira edo plantan emanak uh, izanen dira. Ez bakarrik, zentak gero nahi da uh, besteetan ere uh, plantan eman, baina endaian papera berezia horretan horri uh, hori uh, erantzutea izanen da ia Unzaitenzu e, aipatzea autara helduen eskolaestkatigia oroko baten e, parte da. hendaian e, e, zuzendatua izentzelaika asoan da laguntza ekonomiko eta sozialerako zentro jo bat e, proposatzea aipatzen zen hori hori zetan da. Ebe, ori, e hori anfet gaur egun endaia proiektu honen baitan baldinago da horren aritik pixkatzen. Uh, laguntza zentru horren uh, uh, baitan lantzenari ginen, uh, lantzen ginen atal guztiak ber hartuak dira azken finean uh, proiektu honetan. Eh? Ber gogoratzeko uh, laguntza zentroarekin idu atal genituen, genituen uh, lantzen genituen uh, bat proiektu kolektiboak bi uh, formakuntzaren atala Eta, irugarrena, uh, ba, ekintzaile, uh, aktivitate ekintzailei uh, laguntza ekartzearena. Donk, horren bueltan hasi ginen uh, hainbat harreman egiten, eta konturatu ginen beziki uh, egoakitainako poloekonomikoarekin, pixkat ber uh, zentzuan uh, ari, uh, ari ginela eta beraz, uh, be, proiektu horretan, uh, horrekin bat, uh, bat egin genuen. Uh, La hundza zentro hori izandida aipaturiko hainbat uh, proiektuen uh, proiektu bat Eh, ez duhu hori bazter utzi, iruditzen zaigu, hogeita eh, marria eta horiek pasatabe ikusiko beste parta ideekin zer, zer eginen dugun, ea beste proiektu batzuetan sartuko giren, baina guretzat importantea da endaian, eta endaia aipatzen dutalarik, talarik, endaia txingu diren baitan, Eta Euskal Herri Elkargoaren baitan uh, uh, harinaize, eh? ez da, endaia bakarrik bere sokoan. Uh, nun, beharko duen horrek bere, bere izlada izan, bere ziki esango nuke uh, proiektu eramailei uh, laguntza ekartzeko, Eta formakuntzaren atalean, gu begionez ikusiko ginuke, endaian formakuntza eskaintza hori garatzea bai ekonomia sozialaren inguruan, baina baita ere gure lizeoa, hemen duxun, fe, gure lizeoa. Endaian den errezioko lizeo horri bebiakaira baten emaitea. Endaia, beraz ekonomia sozialaren aitzindari bezala agertzen dela, Iker elizalde ekonomiaren aduraduen asueneta zirela eh, garen dugu hendaian Milesker gurekin izanik goizuntan eta bestaldi bat ate. Bai mi esker zuei.